Tak jsem zvědavý, co jsou za otázky zase. Hm? Někdo má nějakou nejasnost nebo nějakou zkušenost, kterou chce sdílet. Z toho, co jsme probrali, vše je jasný. Hm? Jakub se zamýšlí. Jak, jak, jak se to na, na mezidech? Když mám nádech, tak ten medzidech je krátký a když mám výdech, tak ten medzidech je delší. No tak pozorujeme. To, e, to je Anupašana. Hm? To co jsme se zmínili. Hm? Všechno má svý důvody. Když pozorujeme vědomně, no, tak ty důvody můžeme zjistit. Proč? Co si myslíš? Jaký je důvod? Je, ne, ne, ne. No, to je logický. Hmm? Výdech je další než nádech? Nebo nádech je další než výdech? No. Výdech je další než nádech. Výdech je další než nádech. Proč? Není úsilí. Není třeba úsilí. Hlavně my se držíme dechu. Hmm? Lapáme po dechu. Je to tak? A po výdechu nelapáme. Je to tak? Hm? Protože s nádechem přichází vlastně život. Hm? A my upíváme na životě. Je to tak? <laughs> Máte rovníko? Dneska jsem potču slovo počítek. Ale nějak tu podstatu nebo význam není to úplně jasný. Počítek vlastně překládá to, co v angličtině čemu se říká v angličtině sensation. Hm? A jedná se o sanskritské nebo pálí slovo vedana. Hm? znamená nebo počitek, znamená přijetí objektu buď jako něco příjemného, nebo něco nepříjemného, nebo něco ani příjemného, ani nepříjemného. Hm? To je počítek. A na základě počitku pak iluzorní samsárické vědomí si hodnotí věci. To chci, to nechci. Hm? jestliže není ani počítek příjemný, ani nepříjemný, co se děje v pomateném vědomí. Nuda. Hm? Nuda nebo, co ještě? Rozptýlení, hm? ospalost. Proto... Buda, kromě jiného, tvrdí, že neutrální počítek je příjemný pro joginy a nepříjemný pro lidi pomatené. Hm? Jestliže se dostaneme do těch nejhlubších stavů meditace, pak vlastně se dostáváme nad příjemný a nepříjemný počítek. A to je ten nejhlubší stav meditace. A to se zděje kdy. To se děje ve čtvrtém pohloubení. Hm? Toto čtvrté pohloubení je spojené s perfektním odpoutáním. Pokud je počítek příjemný, nebo nepříjemný, odpoutání nemůže být perfektní. Hm? Podle buddhistické psychologie všechny hm? zdravé stavy mysli jsou spojené s odpoutáním. A toto odpoutání je čím dál hlubší tím, že kultivujeme hlubší prohloubení a moudrost. Co dělá pomatené vědomí za neutrálního počítku? To je vysvětleno krásně v abydálně. Komentáři, aby mi. Pomatené vědomí je lovec, lovec počitku. Hm? Samsárické vědomí není nic jiného než lovec počitku. Hm? Zkuste to na sebe pozorovat, je to tak či onak. Hm? To jsou všechno jisté intuice jogínu. Hm? Můžete na sobě sami poznat, jestli mají opodstatnění nebo nemají. Buda stále zdůrazňoval, že nesmíme nic přijímat slepo, musíme to sami okusit ve své laboratoři, což je naše tělo a mysl s tělem spojené. Podle buddhismu, jestliže máme samsárické vědomí, co se děje, jestliže se objeví neutrální počítek? Nemáme moudrost, nemáme koncentraci, co se děje? Teď je úkaz lovce. Lovec zranil srdce šípem, Lovec to není nic jiného než my. Zájenili jsme srdce šípem, to znamená, že se nacházíme ve stavu utrpení. Proto lovíme počitky. Kdo loví počitky? Neuklidněné vědomí. Neuklidněné vědomí je samsárické vědomí samsarické vědomí jako lovec chňapé po počicích a tím vlastně krvácí. Tím, že chňapé po počicích, tím se mu vlastně nedostává klidu. No a teď ten lovec, což jsme my, zranil srdce, ten krváci a jde po jeho stopách. Tu stopa, tu stopa. Hm? Tu vidí trochu krve, tu vidí stopu. Hm? To je samsárické vědomí. No a teď přijde k čemu? Přijde ke skalisku. A na skále žádný stopy nejsou. Ani tam žádnou krev nenajde. Protože když je vědomí neutrální, máme pocit, jako kdyby jsme nic nehledali a tím pádem otupělost je celkem příjemný pocit. No a co se děje? Teď je skalisko, tak co udělá šikovný lovec. Na skalisku nic není žádná stopa obejde, hm? obejde skálu až narazí znovu na tu stopu, no, kterou hledá, no a zase začíná stejný divadlo. <laughs> hm? A to je naše situace v samsárickém vědomí. Pokud nemáme příjemný počitek nebo nepříjemný počitek, jsme utopěli, nudíme se a zběsile hledáme znovu něco, co je buď příjemné, lepší, nepříjemné než vůbec nic. Proto osoby pomatené jsou i Masochisti, sadisti. <laughs> to je všechno nemocné vědomí, které touží po počici. A v touze po je neschopné přijímat objekty tak, jak jsou. Buda vysvětluje závislé vznikání jako začalovaný kruh, který právě můžeme rozbít, kdy? Pochopení počitku. Počítky vedou k čemu? K chtíči. Chtíč vede k čemu? K ulpívání. Ulpívání vede k čemu? ke karmě. Karma vede k čemu? Ke zvození. A upívání na početcích je založeno na čem? Na ne nevědomí. Nevědomí vytváří co? Zase karmu. A no tak se točíme kolem horké kaše. A, smrt a vědování. To se děje v rámci životu a to se děje v rámci našich myšlenkových procesů. Zkus ještě k tomu cvičení. K jakým cvičením? No, k, k, děchu, k No, samozřejmě, na to jsme tady. Když začnete trošičku, dostanete nějaký prostě otisk toho mezi dechu, jako stav. A nehradat to? Nehledat ne, ne, to, ano, nechám to být. A přesto to jako by trošičku ve mně je, ale zjistím najednou, že vlastně dýchám, nadechnu, vdechu. To znamená, že v podstatě se tomu teda přestávám věnovat a zase se začnu na novému nádechu a výdechu, protože vlastně jsem, jako by zůstal ve mně nějaký stav. Co je to za problém? No, jestli to právě mám opustit, a nebo jestli to má taky člověk zkoumat, protože to už není vlastně mezi dechem. Co zkoumat? No, právě že tam... tomu neozumím. Ne, tak v podstatě hm, dýchám. Vyvěnují se nádechu, výdechu, pak je teda nějaký stav toho mezi dechu, který je trošku odlišný, samozřejmě energeticky, a pak to vlastně zůstane v mě jako, trochu stopa, ale pak zjistím, že vlastně už nadechu, výdechu, že vlastně se nevěnuju mezi dechu. No a co je to problém. Zase se soustředit na ten nádech, výdech. No samozřejmě, když je nádech, výdech, tak ten Bezidek není jasná, jasný objekt. Právě proto pracujeme na číku, no, My jsme to i při nádechu a výdechu mohli udělat jasným objektem. Při Číkům je to možné. Je to tak? Můžu se zeptat, jestli jemný, jemný dech čchy a Prána je úplně to samý. Není to úplně to samý, ale je to to samé z hlediska vájodátu. Všechno tohle je element větru. Hm? Charakteristika vlastnost elementu větru je co? Je podpírání a pohyb. Podpírání a vibrace. Podpírání je těžká forma, každý element má těžkou formu a lehkou formu. Podpírání je těžká forma elementu větru a vibrace je jemná forma elementu větru. A element větru má hrubší věvení a má jemnější věvení. A všechno je to element větru. Jestliže není element větru nic se nemůže hýbat. Mysl se hýbe tež, protože je spojená s pránou. Z hlediska ta prána je napojená na životní schopnost. Jestliže se staneš velkým joginem jako Buddha, Velký jogín má schopnost odhodit nebo vyloučit ze sebe tu, tu schopnost životní schopnost. Jako Buddha he? ve Vajšáli to udělal, ale silou vůle mohl dále žít tři měsíce, he? než v Kušinagá zemře. No ve vysudě maga máš krásné příběhy. Hm? Pamatuješ jaký příběh například. Jeden mních se ptá ostatních. Viděli jste mnicha umírat v sedě? Viděli těch jsme viděli mnoho. Viděli jste mnicha umírat ve stoje. Taky jsme viděli. Viděli jste Mnicha umírat v Čankamana v, v Chůzi? To jsme ještě neviděli. Udělejte čáru před Moukuty? <laughs> hm. Tak Mniši udělali čáru. Když došel na tu čáru, zemřel. Jak to udělal? Vědomně nechal, opustil takzvanou životní schopnost, která je napojená na teplo, na pránu. Jestliže se stanete dobrými jogíny, můžete tež něco podobného provádět. Jogín může provádět cokoliv. Zatím na to nemáme, tak jako musíme se snažit. <laughs> Takže jedna z, z velkých výhod jóby, je též, ať už budistický, tak už i hinduistický. Je tež schopnost rozhodnout moment smet. Tak si máme co učit. To, že se máme co učit, máme velkou radost. No a když nejsou velké otázky, z radostí jdeme do meditace. Hm. Někdo ještě má nějakou otázku? Zuzana premýšlí úplně. Meslech si zpět, ten jem, jem mě dých, a je toto tak skoro na povrchu těla, to No tak my to vidíme na povrchu těla, ono to existuje i na mezibudečním úrovni. Samozřejmě my to cítíme víc na povrchu těla. Ale jestliže se soustředíš na, na vnitřnosti, tak můžeš to cítit i vnitřnosti. Je to jistý pumpování, hm? vibrace, všude. Ale nejvíc je to cítit právě v těch porech kůže. Právě proto se tomu říká v sánskritu Roma kupa a švása, švása tomu jemnému dechu. To znamená dýchání pory v kůži, ale znamená to vlastně dýchání celým tělem. Máme zkušenosti dýchání celým tělem, je stává se to jasnější. Hm? Jakž tak? Můžete to jistým způsobem koordinovat s, s tepem. Hm? Tep srdce vlastně je také napojen na přijímání eh, kyslíku a odvádění. Eh, do síku Jestliže máte dobrou koncentraci, cítíte, měli byste cítit ty vibraci na konci prstu? Právě v té meditaci na čtyři elementy, to je důležité, cítit ty elementy jak v celém těle, tak i v jakýkoliv části těla, i na konci prstu element větou je právě ta vibrace. Je to podobně tak. Že... No, podobně. No, nikdy pocit, že jako kdyby přehlušuje ten tep srdce, Nebo to tepání v celém těle, jako kdyby ten dech. Že mám se soustředit víc na ten dech, na ten, jako ten jemný dech nebo na ten tep. No, ten... Je to spolu ne ne není třeba to oddělovat. Není trova to dělat. Hmm. To dýchání se děje, co je vítr, to je pohyb. Že jo? A tlukot srdce je tenž pohyb. Hmm. Nic jiného než pohyb. To přeštu hlubší, ale. Jo, hlubší je, to, to máš pravdu. Ale nemá cenu toho nějaké úsilovně oddělovat od hmm. sebe protože to se dostaneš do různých potíží. Veškeré usilovné oddělování přináší potíže. Hmm. No někdy mám pocit, že když se v tom člověk víc uvolní, takže jako kdyby zmizí ten výjem toho jemného dechu, ale že to už je jako jenom čistý vědomí. Právě to je důležitý faktor. Nakonec, čem se liší pak ta meditace na dech v té tradici nedualistický vnímání, nedualistický meditace nedualistická meditace nedává takový důraz na ty na mistrovství těch prohloubení na první jánu druhou jánu třetí žánu, čtvrtou jánu to je co normálně všichni studují v teraládových zemích hmm. a v Abidarmě je vlastně vysvětlena šamata jako osm samápaty. Hmm. Osm dosažení, čtyři dosažení v jemných formách a čtyři dosažení v neformnosti. To je, jestliže máš tyto dosažení a máš pět druhů mistrovství v nich podle vysudy maga a tak dále, to je vlastně... Eh, osvojení si šamaty. Tak se to učí. Jenomže v, v praxi bodhisattva ty stavy prohloubení jsou hodný, to neznamená, že nemá cenu se je učit, ale není na nich důraz. Proč? Protože my pracujeme stále v těch Antrických meditací, dobčen, Zen a tak dále. Pracujeme v koncentrovaném vědomí, v, v čemu v kámo hm? Jsou tři sféry, sféry existence, tři sféry vědomí, vědomí, ve kterém ještě pracují smysly. Hm? To, to je vědomí e, sféry existence. E, který se říká Káma, hm? protože to, po čem toužíme, to jsou smysly. Hm? No a ty vytváříš, co se děje v tantrické meditaci, ty si přetváříš ty mysle hm? v čistou zemi. No a ty nechceš je překročit, hm. ty je chceš přetvářet. Je to tak? Hm. No a tím pádem. Důraz není, co se stane ve stavu Džána. Mysl se spojí s objektem a nemůže se hnout. Hm? Pokud nemáš nadpřirozené síly, pak můžeš používat eh, síly mysli Džána, ale můžeš se hýbat z objektu na objekt. Ale pokud nemáš eh, schopnost nadpřirozeného vnímání, no tak Džána vlastně zapadneš. Je to sice krásný zapadnutí, blažený zapadnutí, mm. ale je to zapadnutí. Mm. Z hlediska eh, nedualistické meditace je to zapadnutí. Mm. Právě proto Lankávatára Sutra rozlišuje čtyři druhy džány. To zapadnutí, nebo ty džány, co se pěstují v teravádě, anebo eh, v základním buddhismu, to nazývá prohloubení mysli hlupáku. Proč prohloubení mysli hlupáku? Protože hlupák eh, nepozná neduální soucnu. Hm? Hlupák se orientuje na, na duální poznání. Hm? To znamená, eh, a samsáru, jako něco protikladného. No a teďko eh, džána bodhisattva je jaká džána? žána bodhisattva je džána hledání takovosti. Jestliže se staneš skutečným bodhisatvou, realizuješ hm, takovost, pak je to eh, to se nazývá eh, džána takovosti. No a pak, jestliže se staneš budhou, no pak je to, tomu se říká tatága ta džána, že se vlastně sjednotil s tou, s tou nejvyšší realitou, s takovostí. Takže máš vlastně čtyři rozdíly, čtyři druhy džány. Já to Osobně nemám moc rád tyhle ty, ty diskriminace. No. <laughs> no ale v to je. A je vlastně to, co bodhidharma učil v Číně. A je základ e, chápání zenu. Zen je vlastně založen na učení lankávatář. Čili Huyneng tež v sutre Huynenga má, že... On říká, že já neučím hm, osm vys, druhů vysvobození, což jsou vlastně džány. Hm. Proč neučím? Protože mysl v nich může zapadnout. Hm. Sice je to eh, blažené zapadnutí, ale není to transcendentální moudrost. No ale v teravádě, výhoda teravády je, že ty stavy prohloubení můžeme použít, jestli víme, jak k vypasaně. A pak je to detailní vypasané. No ale je to stále ještě dualistický přístup. Co se v Důraz vyhachára je na, na, na praxi meditace jako na devíti přebývání mysli v šamatě. A to poslední přebývání je vlastně spontánní pozornost. A to můžeš použít k vstupu do džány, to můžeš použít k těm k dzokčenu, k to je vlastně to nejvyšší. Cokoliv pak se stane objektem takové pozornosti, to můžeš zvládnout bez jakéhokoliv problému, protože mysl zůstává ve stavu absolutní rovnováhy. Takže cokoliv do nich chceš dát, děláš bez obtíží. To je yoga přístup. A to vede k čemu. To ke stavu budovství. Buda nepotřebuje pozornost, protože všechny pozornosti už zvládl. Jak to mohl udělat? Tou praxi spontánní pozornosti. pozornost, nemusí nic hledat, hm? protože nemusí nic hledat. Může obrazit skutečnost tak, jak je. Tak to se nám líbí. <laughs> meditaci, tak dáme dvakrát meditaci, u žádné otázky, všechno jsme probrali, Tak uděláme chvilku pauzu a dáme dvě meditaci.